مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وهده وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وا اشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدن معذو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابه اجمین اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَعَنْعُوا فِي ابن مَالِكٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه فواحده في النار وواحده في وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لا تَفْتَرِقَنَّ لَا تَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قَالُوا مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال عليه السلام ما انا عليه واصحابي عزت مندو استاد سولوان دي دا لاره بل عزت نو قراني كريم دو سوره مايده ایو آیات کریما او بیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو حدیث مبارک علست بیان مخ کے امہ زیدار تا سوا و ریدہ و تفصیلی بیان انشاءاللہ الرحمن د شیخ ابن الشیخ امام الانقلاب ده شیخ القرآن مدد زلو العالی داغی بی ما چې کم حدیث او کم آیت مبارکه ولستا داغی مناسب یو سو خبرې کوم. صالح کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعین یا ورځ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلس کناستی نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایو تاسو کې چې کمی انسان زمانه باد پاتشو نو ډیر زیات اختلاف ب بیاویني جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارض اکریا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام او رسول الله آغه ټیم به موږ سي کو نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وی تاسو کې د وسې زنا پرېدم کتا سدا د وسيزونه قابو کله او پدم منګول کله کله لاګوله نه هي چاره بتا سو گمراه نشي ياود الله کتاب او بل زم سنت دا د وسيزونه تاسو قابوني وي اغه ټیم کې نو چاره به گمراه نشي هر دور کې دا او دا باطل مارکی شروع دنیا چې کله آباد شوې دا دا غوخ نه دا سلسله شروع ده او دا سلسله و تا قیام قیامت پوری وی مخ قرار نه دا, دا په صلا حصو کوم نشي او دې اختلافات او فیصلہ هغه رب کائنات پخپل کړي هغه ټیمبا بیا په تولګي چې د کم لقب کم یو انسان مستحق او چا د پارا د لقب به استعمال شوی لکنن دور کې عام طور سرا ځان تعالی سنت وای فزام طور سره خبره کوم داوی خډيري دي او اکثر چې کم خلک ځان تعالی سنت وای هغه حقیقت کې اهل الحلواء والخانق ته طول عمر ده خانک او د غریبان قربان شو او داسه اوس نه غی نه چې دا داوود یوز شروع وکړه دا داوود مبتدیعینو د اول وخت نه شروع و دا او کم دور کې چې دا مبتدیعین را پاسیدل داله سنت نوم دې د غریبان د ځان د پاره استعمال کړه دي پال قاباتونه کیږي ما چې کم آیات مبارکې لسته ده ای کوم الله رب العزت دغه وی چه که په خلیباندې د ایمان داوکه یا يهودیت داوکه یاده دا صابیزان تواي یاده نصراني د دا نصرانيت داوکه نو دي القابات باندې اسن کېږي حقیقت کې راشې کارو کوي زو کار ته ګورم چې کار چا کړې الله وي چا چې سهي ایمان د زړه عمل نه وک نو هغه په کامیابی چې کمرس باندې او پیسې لکېږي کامیابی دا غوډه پاره ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو چې ال سنت والجماعت سوق دي نبی عليه الصلاه والسلام وې افترقت اليهود والنساره طرقتل یوله احده وسبب نهفرقتن ډلی جوړی شوي په یودو کې یو او یا ایکت تر ډلی فوا دتون وسبعون وسببونه النار نارې هغې کې یوه ډله دک پرسته دغه جنتیان او دا بقایت ټول چې سومره ډلیوي او یاو دا ټول د زخیان وطرق نصوره علا 70 فرقه او نو سوارو کې دوا او یا ډلې جوړې شوهي فاعدا 70 فرقه په نارې پاغي کې یو او یا ډلې ټول د ځخانو و واحده په جنت او یو پکې جنتيان پاک باندې دال خلک لړو ولذي نفس محمد بن يده صلى الله عليه وسلم لا تفترقن امتي على 37 فرقه الله طاغ ذات مې قسمی د چا په اختیار سَادَا او لاس کې چې زمما ساده دا امت دا بدره او یادله جوړيږي د ر او یادله کې بتقسیمیږي کثرت اشاره او بيان نبي عليه السلام یو واحده تن فل جننه و اثنتانی و 70 فن نار دیک یور ور دا داب جنت والے او بکار ټول دو دوزخ روان وي نبی علی صلاتو والسلام چې کله داو فرمایل نصاب اکرام عرظ کو من هم یا رسول الله دا یور ډله چې دا جنت تبزيده بسو کی نو یو روایت کرازی نبی علی صلاتو والسلام فرمایل الجما دا جماعت وي آل سنت والجماعت محدثین ماناکه بیا دویم روایت کے رازی نبی علیہ السلام و, و ذاتو که داب آغا خلقی ما آن علیه و اصحابی فکم تریقبان دیچ ما پس را روانی او زماد صحابی کرام او طریقی پس را روانی داب جنت یعنی او جنت تا بدا خلق سی او جماعت والا آل سنت والجماعت امداغ دی او داغه وجره جمهور محدثین کرام علماء امت معنی داله سنت ولجمد کوي لکه شیخ امام عبد الکریم ناصر ابن عبد العقل معنا کوي د سنت چې سنت دې توی ما کانا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه علم واعتقادن وقوله وعملا سنت دی توي چې په هغه طریقه باندې کارو کې په هغه طریقه باندې روان شي په کومه تریکا چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه د هغه صحابه کرامو کړه کاغه قیدوی او کعلم وی عمل او کا عمل وی او هر وینا وی او کا عمل وی او کا عقیدہ هر شی چې بسنګ صحابه کرام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر پاک کړه ده دکړه حافظ ابن رجب جامع العلوم والحکم ک معنی کوي سنتو سنت دی توي هيہ طریقۃ المسلوکا فایشمل ذلک زال فایشمل ذلک التمسک کا بما کانا عليه صلى الله عليه وسلم و خلفاء الراشدون من الاعتقادات والعبادات والافعال والاقوال سنت اغه دی اغه طریقہ چې چلولې شوی دا په دین کې لحاظه ته شامل ده کم چې جناب محمد رسول الله پخپل کړي وي اغه سنت دی او اغه چې دغه خلیفګانو اغه خلفای راشدینو کړي وي دغه سنت دی دا نه یو څاړې درا پاسي او تمام بدعات کی وزال سنتیں بیا آغا عبادات کی قوال دی او کا افعال دی تمام کے دصحاب احترام تابعداری او د جناب محمد رسول الله تابعداری دارانګه امام ابن تیمیہ رحم الله فتاوی کی معنی کہی چې سنت ستوي ما, ما قاما ما علیہ الدلیل الشرعی بہ انه طاعت لله ولرسوله چې په کوم باندې دلیل شرعي قائم شو چې دا د الله او د الله د پیغمبر تابعداري دا نو هغه سنت ده اغه په سبゼ او د جماعت معنا علما کرام پخپل کړه چې جماعت ستوي ابن ابي العيس حنفي رحمه الله معنا کوي الجماعه هم سلف الامه من الصحابه و ومن تبعهم الى يوم الدين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب و السنه جماعت دس دی امت اغه په خالی خلق چې صحابه کرام تابعین او تبع تابعین دي او څوک چې دغه په طریقه باندې روانو دا ټول په قران او سنت باندې حق راځي مشوي دي دغه علي سنت دارنګې جماعت دې نو چډیر دي دی بلکې عبد الله ابن مسعود مانا کې الجماع ما وافق الحق وا ان كنت وحدکہ جماعت دې توې چې د حق موافقت راشي اگر کته یەکي اوازې نو طبيعه دی ځکه جماعت د صحاب کرامو سره یو وی دارنګې پا غونیا کې شیخ عبد القادر جیلانی هغه معنا کوي اس سنت ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت هغه دي چې جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طریقه ګرځولي وي والجماعه متفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او جماعت هغه ته وی چې په کم شيباندې صحابه کرام او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق کړی دا جماعت دے. نو مانس شوا आले سننت والجماعت دا आले سننت والجماعت نمونه هم ګڼ محدثین کم چر د دې ته باس کړي نو आले سنت والجماعت ته فرقه ناجیا موي او فرقه ناجیه وتزکوی چې کلھا فنار الا واحده دایو د دوزخ نه بچکیږي نار نه به په نجاتي زکوته فرقه ناجیه وي دارنګ فرقه متمسکه بالقران او سنت وتاموي قدوې صالحه بازي علماء ذکر کوي قدوې صالحه د ال سنت نوم دي ال سنت والجماعت اوم دغدي چې صحابه کرام او د جناب محمد رسول الله په طریقه باندې روان دا دی وجنا شاول الله رحم الله معنا کوي د ال سنت والجماعت حجت الله البالغه کی نوغه وي الفرقه الناجيه همو الاخذونا في العقيده والعمل بما ظهر من الكتاب والسنه وجرى عليه جمهور الصحابه والتابعين اهل سنت والجماعت او هغه نه جات والا فرقه د دوزخ نه هغه دا چې په عقیده او عمل دواړو کې د دو قران او سنت نه چې کم ظاهر وی پاغه باندې عمل کوي هغه اخلي دانا چې ځان توي اهل سنت او کار دای چې زمان نه به دا کار کوو ززکه کوم زمان نیکه چې کم نه دا کار به کوو ززکه کوم نانا همو الاخزونا فیل عقیدت والعمل بما كان بما ظهر من الكتاب والسنه عمل او عقیدت دوالو کې چې د سنت نه کوم شی ظاهري پاغي رواني اول سنت والجماعت کې دي آل سنت والجماعت داو چې صحابه کرامو کمر رسول او صحابه کرام د بدعات نه انتہائی متنفر او چې د صحابه کرامو نه ثابت نه اقطان دین شیکه ده لکه حافظ ابن کثیر رحم الله ذکر کئ اما اهل سنت والجما ییقولو نفیکل فعل و قول لم یثبت عن الصحابه فهو بدع دال سنت والجما خد اقیدہ دا چا غی په هر وینا او په هر قول او په هر فعل کی دغوی چ کم یوشه د صحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمین ثابت نه ده ند بدت دا دین نشی کېده لئننه لو کان خیرن لسبقونا الیه زکه کدا کار د خیر کار وینو صحابه کرامو زمونږ نام مخه کړهو لئنهم لم یترکو خصلتم من خصال الخير الا وقد بادرو الیها صحابه کرام د خیر یو کار نه ده پرېخه بلکې اگې کړه ده اگې کړه ده نو چې صحابه یو کار نه ده کړي نو دا د خیر خصلت نو زکه صحابه کرامو نه ده کړي چه نبی علی صلاتو سلام نه ده کړي نو تويم نکي زکه اتبا اتباسن چې په فیل کړه نو داننګ په تر کېم دا او چې صاحب کرام نه ده کړي تابعين تبه تابعين ائمای مجتهدين نه ده کړي نو تويم نکي دا غن نمونيدي په دي دور کې او غن وی ډېر ختم شوي داله سنت الجماعت په دور کې الحمد لله ثم الحمد لله دا نه چې زمونږ یو جماعت سره منسلیکونه غنې دا و سوګ بدن لایو نوم دي سوګ بل لیکن الحمد لله دا ال سنت والجماعت کار چې پدی دور کې جماعت اشاعت التوحید والسنا سن کړه داسې بلې چا نه دی کړه سومره شومی شو میزان لوي سلويختي ځان لوي لڑمی علواز ځان لوا او دا مولیان با ارتناستو او خوڑل بی دا علی سنتو خانک نه به خپې رکڑوی علو آل الحلوائی والخانکو او ایمنگ علی سنتو میلادو نا بی مناول او سن باز زائینو کی شو بیگا یو ځای کې مناو شو تقریر علی طالبانو راولو ز لیگم زمن کلی کې مناو شو یو بیدتیو لراغلو نو ما طالبان لیگلی و مای چه دیسوئی؟ بیگامی لیگلیو نو تقریر را لنو آغاز را توی گور عید ملادو نبی دا منگ سیرت بیانو سیرت بل پر آغاز سیرت نه دا میلات دے اگر میلات د ما اختیار ہوئے بیا وی گور سیرت لکه تاریخ مقرر شنویس چل لے وی موسیٰ علیہ السلام مناظرے لہ تاریخ نو مقرر کر لے دا رئیس و او غریب د دینام خبرني چې تعيين او تخصیص کې څه فرق ده او دا امام اهل سنت هم بیا الله بدعت شروع کسمه کې سم بدعت د سنتو نه پس پجام دواګان دا ټول شروع او دا ټیکداران د دا اهل سنت ګرځیدل او اهل سنت آغو چې د قران او سنت आवाज اوچت ک چې د قرآن او سنت اواز چاو چت کرو آل سنت ام دا غی پا القاباتو نه کی گیا اللہ ارا شکارو کا عمل او خیا آل سنت والجماعت چشاو ولی اللہ سنگویلی دی همو الاخیزون فی العقیدت والعمل بما زہر من الكتاب والسنہ تو خیستا عقیدہ لکا او سے چکم عقیدہ را او کل دا وقت دیر لگنو کلا کلا سڑیز لدیر سا گواڑی لگی آئی و دال سنت والجماعت چه کمدن و بس خلاصه دال چه مڑی جوندی دی. دی مڑی جوندی دی. دا اوز دال سنت نراوس. علاکه تا اخپل زڑی اغاکیند یادی کچه قول القائل یا رسول الله و یا محمد بطریقی لستعانت جائزون تاوی قد تواتران کسیر من الاولیاء انهم ینسرون اولیاءهم و یدمرون اعداءهم تاوی اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور اوی سلور اللہ اغای پا او اللہ و زي قبرونوالن امداد غواړي ميلادونه کوي او سلور اولياء الله هغه په قبرونو کې تصرف کوي او اولياء الله غوسان او عبدالان الله اختیارات ور کوي یا کوپريات خوده کتابونو کې پراتي د سوایګینه کغه پنچپریار نهیر شو امنګ سه کلی کلی پراتي ریټه کتابونو کې کم شیدارک ده تر دې هرڅه هغه پدی باندې اوس چې خلک یاره منتخب بدتیان وای چې اوس را ته حياتیان وای که بدتی ستانم نه بدليږي وایا دا په سوهوب کې لیکلی شو دی دا نه بدليږي ان شاء الله الرحمن دا به د غشانت یوه ساړ او ټانګ کیناستو کټ غټ بریتیو ماشینی غلط اپروتو پولیس ولا مخه لراګه را کوشا دا وته نه درکځيګه ما نذر کوزیګم وطائرہ کوشا پولیس غوسه کوي پولیس والا وتا استا 74 لور چه څه په خله راتل وی وتا د 23 7 10 کم 10 کم تا 10 کم دغه در کوزیګم نه اخیره کوي وتا استا بر 10 10 کم چه بر داس 10 کم دو خطا بر 10 تا کم زل وکړه بس رامند کړ پولیس مخ کې اب دا منډه درز غو بل شور وشو خلکو ولې ته دوره غوښي بر ته کنزل کول دا اجي به اهل دی والخانق دي غام وسرسره د بريتوره چمړي ژوند دي او امور د لکنځه اغم نشته توحید جنازیو وته شرکيات عام دي توحید فی وجوب الوجود بیان کا توحید فی الخالقیت بیان کا فی بیان کا فی التدبیری و بیان کا فی الالوحیت والمعبودیت بیان که آقا غم در سر نشتا د سنت و غم نشتا رستر رز رس بیدعات روزی آقا غم نشتا در بریت غم در سر ملی جوندی دی ملی جوندی دی او چه پا کم مساله د در طولو نزیاد زور لگی نو تاریخ با مکرر که او دو می اشتمخ که با مکرر که بیا با کلوی دا زما کسان ندی او کله وای دا چې کوم نن دغه غلطی شویده کله وای زمامل ګرونه کپړیو یستن مونږ نه راتلو الکه میدان لاراشه د 12 لاکو کې کی غرونو کې مولاو ا غرونو مولاو نو په دا د جمعتون کچو ناغه ته چاوي دا سکارو کې جی چوب گھر مې کا او دا خند میندو بیا راشي د جمی موسم د نو د ابابا خټه به واغه کینو د جمعات بلیو کی جمع علي س ابو ګر مې کړي چonders او بگر مکرے مولاییے ساب هبه گر او گر و خیند جو خینده ایندی پر تیم باندی را نلئے جو غا سعداو لڈ سپیکر ای papان کلون کرد دنگو دنگ سپیکر او دنگو ضبوب و دنگ اینؑ خیند و باندې پو منگر بانده او tiver Estadosرنا. اینؑ قیند و میوندو پو منگر بعد اقلی اوی کہ امسلٱ او سرنام پو منگر پر گر م Muhل پو منگر بعد اقلی او اسو او پوری خون مناظرین بیا غریبانو ته چغوري نو چغوري وطنو ټول رپیږي اړکیږي صغری وس پاتنه پا پويږي مناظر دیتاوي په زور بهراواله پته نه لګي بیا په خوا اچاوالونو کیسه یې وکوله کیسه یې وکوله یو او داما حدا نه خمای او تقریر اوریدو یو دغه خبره مو اوریدې ناغي کی چکم ملاو نډې ارزانه دبنا کی ارې جیا دب سارا خبره داسه رستو بیا بکواس کړه دلکه د اصول موافق خبرو کنو بیا موږ موږ خبر راضی ده علمیت او کپه داسې شو نو بیا وداه کی یاره مشرهانه کی نو ليو پرټو او چيلي میلي را مخه تکړو رسته چ خلک زاب بلوا کوله چيله مینت شات عایرن طالب تیس پکاری کنه تاک مثل المنافق کشات الغائرۃ تغیروا الی ھذا و الی ھذا بین الغنمین ګرځی کلا کړه برېلیله منډه وې چې دلته به محجت پوره شي کلا دیوبندیله منډه وې چې دلته نشته اوس خامخا غیلہ تیز خطر تیز پکاری بیا کنا او موږ مشران ار چلن راولو چې مشران درای شي موږ چې تیبسه چاریم باز نه د پرې خین ان شاء الله پرېدو پخوا ما شومان ته خلکو مناظرینې مجيبه مناظرینې پخوا ما شومان ته خلکو کیسې کولې آ کیسې کې به داوی و ډېر غړن ړونو نه دایڅه په لار باندې روانو نه هغه اورورو نمکونه به وتاوینې یې چې دا سر که کاش کا غوینه به سراول چا نمکونه رول مس شنوغه به ايم ناله ايما عالم دا سې بیارسرال الاخیره کې چې ده نو ویارا مونږه لګ اور پکارو نو کار نیم کو نه اور موه نه اور خو بیرال ناغوی نو غیایم لالایم لال نو اسکار واټه ته نو ترا پکړی وی چې ماده چاوي چې اسکار واټه ته لاسک چې دمو نازورون نه نو سل راځي سل راځي چې نه شو بیا او بیا چې خبره نو پوسولو باد پکاريږي نه الفاظ خرچا سرشته هر جا سره لطاسته आले سنت والجماعت چاته يو پېژنه आले سنت والجماعت علماي کرام ذکر کوي چې بدعاته نه متنفرا نه د اهل سنت والجماعت دي اهل سنت والجماعت خلفاي راشد النبي عليه السلام وي عليکم بسنته وسنته الخلفاء الراشدين المهدین فتا سبان دي زما او زما د صحابه کرام خلفاي راشدين او سنت لازم دي او خلفائے راشدین تو وګوره تاریخ تبرکه د ابوبکر صدیق قول را نه کلکه دوی مرض د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات اولار اولاله او خطبه کوي انما انا متتبع ولست بمبتدع فاين استقمتم فتابعوني وان زغتم فقومون اخ خلق خبردار ز تابیدار د جناب محمد رسول الله صلی الله ذ وبدت تینیما ده بداتو نہ سومره متنفرو فاین استقمت فتابعونی کزه په سنتو د جناب محمد رسول الله لاله منو فتابعونی بیا زما تابعداری کوي و ان زهتو او کده سنتو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نن کوکشم بل طرف تزمنو فقوونی بیا باندې کوي ابو بکر صدیق داوی دا نوې چ زلوی مولایما د امبییاو ناد ل مرتبی والله انسان چې سنتتو ن خطقی کو نوماتهلار خی اوس به ملاته داو چېملی سب سنتتو نه پس دعاه بد وکو میلا د ببد وکوو اوس لاځې ببد کې شمامه خوې ببد کې ختم ل د چېټ ټولګې جوړ کړی ببد کې دا بهی س کوې چې بس بزرگانو کوي د نومونږې زکهه کوو او د نوای دویم خلیفتته اوګوره خلیفه راشي او عمرن خطاب زی الله او تالان چدا په دور کې بیشمارا پیرے چدے آنو اید ملا دن نبی را غلی دے گو خون اومن آو ما سننہو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما سننہو الله و رسولو لا تجالو حضر رعی سنتا لیل امہ خبردار سنت هغه دي چې جناب محمد رسول الله او الله طریقه ګرځولې دا خبردار غوړي د خپل سوچونه خلقولا طریقېونه ګرځوي چې خپل سوچ په سي را روان کې دارنګ خلیفې صالح عثمان ابن عفان گورآ رضی الله تعالی منه هغه خط لیکي گورنران تنوغي کې لیکي اننا فاملت فيهم ما يعرفون ولا ينكروننا ما دایکه داسه عمل کړره چې د خلکو پیجند چې دا سنت د جناب محمد رسول الله دی انکار نو شو کوله تابعان غیر متتبع زتابدار د سنت او ما خلق د ځان مبتد متتبع غیر مبتدان مقتدي غیر متکلف ما بدعات نو ما د سنت او تابعداری کړې آغای دا بیدعات ندوم را متنفیرو اول اعلان دا هر خلیفه راشد دا بیدعات و ند بای کارت ده. دارنگی دا علی رضی اللہ و مشهور واقع ده. کله کل را غلی ده سڑی ایدگاکی منز که. آو تو ای منز مکو ناغواتی گو رجیوی ما تا پتر چ الله چاله پا منز عذاب نور که. وی که دا منز وی نو نبی علی صلاة و سلام با نه تیم که کلو خوچ پیغمبر نده کل طالب الله په دي عذاب در کوي خلفای راشدین خودمر د بدعت او متنفرو بیا راځي ائمه تو ګورا نو سومره متنفرو ته تمام صحابه کرام ژوندۍ تو ګورا اوس سبب بدعت او کناسی او ځان تعال سنت وای عقیده اختراعی د قران دا ویل دا قران خدا ویل دي چې ثم انکم بعد ذالک لمیتون او تو عین قبر کې په حیات حقیقی حسی جسدی انصری کاملا کاملہ تام ژوند دې دې دکڅې زڅې سمې کراوزیم د کبرو نګر زیم چا کاری لګی او ای ګوره قبر کې خاخ کو نو یو سور ازه پس څور پسې لړنو ای اغا چانه بټو پاتې شو نه چې کولا وکنو ای کاپانی کو ترخ کراوا غس ومنډي وله کور تراغه نو دا اصل بیا دومره جلاګانې کوی خو چې پلار د خخې نو بیا ای راو با سکن یو درې رازې پس ژوند دې شو بیا دا جلاګان تبیا ضرورت ته اول وای خاخ کو نو چې دو درې پس کولا وکنو ای کور تراغه دا ددا چې دیځه یې کزانته د آل الحلوای ول خان کوې د او رحمت کائنات کلی کلی دی آل ته و ایران یو بیا یو شو یو شو دا سړی دا صحابه ویلو صحابه دا زا ویلو اعمال وسنته والجماعه فیقولون فی في كل فعل قول دا وینې کم زانه دا اختراعی بدعتی دا کررامیو او د معطلہ و عقیدہ دی راوخ کلا دی رسوک آل سنت کمزای خبرو آل سنت آغا دی چی قول او فیل که د جناب محمد الرسول الله صل الله عليه وسلم تابداری او د صحابہ اکرام تابداری راش دا شوال قرآن اصول سنت گورا چې آل سنت شی زیاو نور گورا چی آل سنت شی چی ادینو کاملون لا یحتملو زیادتا ولن نقصان شنن بے قانون دا خود دے الثوابو فالاتباع لا في الابتداء ذمه دای خود ده چې ثواب ټول پتا به دارې د پیغمبر کې له بدعت او کې ثواب نشتا او دین کامل دی نو پکې هیڅ پیچش پېښېټل کې او نه به کمې لا يحتمل الزياده ولا مقصان او استابداري چې څنګه د نبی علی السلام په فیل کې دنه چې کار صحابه او پیغمبر پرې کې د داږي کې امتابداري ده هغه به هم بیا ته نه کې بیا رازه چې شيوغ الفیل لا يدل على الجواز بیا قول المشايخ وعملهم ليس من حجج الشرع راشت دینو په جنې د اهل سنت ساتوي الله دې مونږ د اهل سنت والجماعت په طریقه روان کئ اغا چې په کم باندې صحابه کرامو الله دې مونږ ته اغا نقش قدم نصیب کئ الله دې مونږ شر مبتدعين او دانګ مشرکین او تنرسوا کئوله په اخر او رب العالمین الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> <تصفح> الف لا ميم صاد کتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءً قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ سَتْمَنْدُو منغا تاسو چې دا کوم پروګرام په سلسله کې راجم شي وي نو د هغه انعقاد چې دا د سبا راکي مناقض شوه او مکرر شوه دی نو کوم غا ته معلوم دی چې دا قرآن مجید د نړۍ بهترین کتاب زمنگا سا کشرانو ما شمانو داغِ